Prăbușiri Filozofii clocind între coperte, sisteme și doctrine și simboluri Rotesc pe sus ca vulturi în stoluri, deasupra mortăciunilor inerte. Ca ei cu cercuri peste goluri, nici când umplută ca să se deșerte, Le sună numai doagele răsfierte, iar veșnicii în stelați le dau târcoluri. Tot n întrebările cu ghebe, berbecii zbesc în orice turn ierarhic, sub exclamări se surpă uri și plebe, paiațe, săbi, zbucium, crin monarhic, și doar horațiu cântă pentru hebe, sorbindu-i vieții vinul taliarhic. 10 9 1968.